A nyolcadik fejezet És beszélt az úr Mózeshez mondván, Vedd Áront a fiaival együtt, A ruháikat és a kenetolaját, A bűnért való bigaborjut, A két kost és a kosarat A kovásztalan kenyerekkel. És gyűjtsd össze az egész közösséget A találkozás sátrának ajtajához. Mózes megtette, amit az Úr parancsolt, és összegyűjtve az egész közösséget a találkozás sátrának bejárata elé szólt, ez az a beszéd, melyet az Úr parancsolt, hogy megtegyük. És mindjárt odaállította Áront és a fiait. És miután megmosta őket vízzel, Felöltöztette a főpapot vászon alsó ruhába, Felövezte övvel, ráadta a kék inget, És arra rátette az efódot. Az evód övével szorosan körülkötötte, És rátette a meltáskát, amelybe beletette az urimot és a tumimot. Süveggel befötte a fejét, és a homlokára helyezte az aranylemezt, a Szent Diadémot, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek. Fogta a kenet olaját is, amelyel megkente a hajlékot minden fölszerelésével, és megszentelte azokat. És amikor az olajból hétszer meghintette az oltárt, megkente azt és minden edényét, és a medencét, és a talapzatát fölszentelte olajjal. Ráöntve Áron fejére fölkente őt, és fölszentelte. Ott álló fiait is felöltöztette vászon alsó ruhába, és felövezte őket. És mit rátette a fejükre, ahogy az úr megparancsolta Mózesnek? Odavezette vezette a bűnért való bikaborjut is, és miután Áron és a fiai a fejére tették a kezüket, föláldozta. És Mózes az ujjával merítve a vérből, megérintette az oltár szarvait körös körül és megtisztította azt. És a maradék vért az oltár lábához öntötte, és kiengesztelve fölszentelte azt. A hájat pedig ami a belső részek fölött volt, és a máj hálóját, és a két vesét azok hájacskájával együtt elégette az oltáron. A borjút a bőrével, a husával és ürülékével együtt elégette a táboron kívül, ahogy az úr megparancsolta Mózesnek. Oda vitte a kost is egészen elégű áldozatul. És amikor Áron és a fiai a fejére tették a kezüket, föláldozta azt, és a vérét körös körül az oltárra öntötte. Magát a kost darabokra vágva, a fejét és a tagjait és a hájat elégette tűzzel. Előbb megmosta a belső részeket és a lábakat, és az egész kost együtt elégette az oltáron, hogy jó illatú, egészen elégő áldozat, Kellemes illat legyen az Úrnak, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek. Odahozta a második kost is a papok fölszentelésére, és Áron és a fiai a fejére tették a kezüket. Amikor Mózes ezt föláldozta, vett a vérből, és megérintette Áron jobb fülének hegyét, és a jobb kezének és jobb lábának nagy odaállította Áron fiait is. És miután a föláldozott kos vérével megérintette a jobb fülük hegyét és a jobb kezük és jobb lábuk nagy a maradék vért körös körül az oltárra öntötte. Fogta a hájat és a farkat és mindazt a kövérséget, ami a belső részeket takarja és a máj hálóját, a két vesét a hájukkal együtt és a jobb lapockát. A kovásztalan kenyerek kosarából, amely az úr előtt állt, kivett egy kovásztalan kenyeret, egy olajjal meghintett lepényt és egy pogácsát, és rátette a hájra és a jobb lapockára, és mindezt Áronnak és fiainak kezébe adta. Miután ők fölemelték ezeket az úr színe előtt, visszavette a kezükből, és elégette az oltáron az egészen elégő áldozat fölött, mert ezek a fölszentelés áldozata kellemes illatú, jó illat volt az Úrnak. Fogta a szegyet is, fölemelvén azt az Úr előtt a fölszentelés kosából a maga részeként, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek. És vett a kenetből és a vérből, ami az oltáron volt, és ráhintette Áronra és ruháira, a fiaira és azok ruháira. És miután fölszentelte őket a ruháikban, megparancsolta nekik mondván, főzzétek meg a, a sátor bejárata előtt, és ott tegyétek meg. A fölszentelés kenyerét is egyétek, ami a kosárban van, ahogy nekem parancsoltatott, Áron és fiai egyék meg azokat, ami pedig megmarad a húsból és a kenyerekből tűzemés meg. A találkozás sátrának ajtaján hét napig nem menjetek ki, egészen addig a napig, amelyen betelik fölszenteléstek ideje, mert a fölszentelés hét nap múlva fejeződik be, miként most történt. Megparancsolta az Úr, hogy a kiengesztelésükre történjék. Nappal és éjjel maradjatok a találkozás sátrának ajtajában, és tartsátok meg az Úr parancsát, nehogy meghalljatok, mert így parancsoltatott nekem. Áron és fiai megtettek mindent, amit az Úr mondott Mózes keze által.